Гримають двері і вікониці. Голосно перешиптуються люди, чоловіки і жінки. На серці легше є, коли бачу, що вони вціліли. Брати, сестри, батьки і діти тих, кого я повела на загибель. Вони збігаються на звук тривоги, на поклик, новини, що біжить по селу. Не зважуються підійти, завмирають віддалік, дивлячись на мене, як на примару. У мене за спиною тісна грубка. Величезний мускулистий Алекс недбало притримує розрядник к дулому землю. Перепілка, примружившись, розглядає людей вовків. Мавр стоїть праворуч від мене, Лесь ліворуч, а ліфтер прикриває тил. Майже зовсім посутеніло. Запаліть вогонь, наказує Владно. Приносять смолоскипи. У їх світлі бачу ярого, і в мене падає серце. Він стоїть у юрбі, у самій глибині, і за його руку тримається. Так, я не помилилась. Це безіменна, і вона вагітна. Тим краще, думаю я. Ще одна обірвана нитка. Ще один крок до свободи. «Ми з міста, – кажу глухо, – завтра ми зупинимо завод». Тобто не зупинимо, а... Я не знаю, як пояснити, і тому запинаюся. Звідки ти взялась? Різко запитує безіменна. У тебе вистачило совісті прийти сюди з того світу? Де наші брати? Ти, цар-мачухо? Ваші брати мертві, кажу я. І знову запинаюсь. Юрба гуде. Мавр робить крок уперед. Сухорлявий, хижий, безжальний Нам не потрібне ваше схвалення Його голос разом обриває всі розмови в юрбі Нам потрібні від вас ці, як їх Трембіти, барабани, бубни Усе, що закликає дощ і грім Настає тиша Чутно, як шумить ліс на далеких горах Перепілка міцніше обіймає дітей І поїсти! Тихо мовить дівчинка. Розводимо вогнище осторонь від селища, поруч із покинутою норою головання. Я не наважуюсь туди увійти. Ти повинна залишитись, осота кажу перепілці, хоча вона давно вже погодилась. Думка про те, щоб покинути дітей самих серед ворожих людей-вовків, зведе її з розуму. Із селища прибігають, знемагаючи від цікавості підлітки. Я ледь упізнаю їх, так вони виросли. Приносять барабани, бубни і кілька трембіт. Мало. Відтоді, як майстер Ясь не повернувся з заводу, трембіти робить його старенька, але вона майже сліпа і не може багато працювати. Кілька тижнів тому механічні слуги заводу – Розорили пасовище в горах, захопили пастухів, трьох хлопців із роду Роганя і забрали з собою, але в селищі прояв не бачили. Після невдалого походу на завод три роди довго не могли оговтатись. Над горами літав плач невидимої тримбіти, Цар матері немає і прабатьківські закони похитнулись». Безіменна, всупереч забороні, взяла собі чоловіка і не з останніх, ярого, у них буде дитина. Літо було врожайним, дичини повно, якби не це, невідомо, що було б із трьома рудами, а так живуть помаленьку. У кожного роду свій ватажок, а разом сходяться хіба що на весіллях. Але весіль мало цього року, найкращі хлопці полягли. Невже, цар мамо, ти підеш знову на завод? захоплено запитує чорнявий хлопчина з блакитними, як оголовоня, очима. Не страшно, але стримуюся, щоб не здригнутись від того, як він мене назвав. Цармати. цармачуха. Піду, і цього разу в нас вийде, ось побачиш. Він киває. Йому, як і його приятелям, Дуже хочеться розпитати прибульців про життя в місті, але вони бояться підступитись. Урешті підлітки знехотя йдуть. Ліфтер мало не вперше в житті гріє руки біля справжнього вогню. На його обличчі недовірлива напівусмішка. Мавр і Алекс сплять. Перепілка сидить в узголів'ї чоловіка, мені ніякого дивитися їй в очі. Лягаю на спину і дивлюсь на зірки. «Пощади їх», – казав хазяїн. «Але ж, якби не вони, я й сама б не зважилась. І щоб там я не казала хлопчикові вовчаняті, мені страшно. Я навіть не знаю, чого боюся дужче, смерті чи поразки. Там, на мембрані, всього лише танок. Це ж не боляче». Під ранок земля береться інеєм. Трава, ще вчора зелена, раптом мерхне. Жовте листя, яке вчора прикрашало ліс, тепер лежить під ногами лимонно-бурим килимом. Небо ясне, пізня осінь. Чекати грозив такий день, що не менше безумство. «Може, потім?» – тихо запитує перепілка. Не дивлячись на неї, хитаю головою – Алекс перевіряє розрядник «Скільки залишилось?» – запитую я Він знизує плечима «Гадаєш, я розуміюсь на цих штуках? Щось залишилось, у них запас мусить бути, мабуть Більше ми нічого не говоримо Наспіх снідаємо, перепілка обіймає Маврики Астаха Дівчинка не розуміє, що відбувається Хлопчик здається кам'яним. Я згадую, як він терпів біль, коли зламав ногу. Кладу йому руки на плечі. Слухай, ти розумієш так, показуючи мене перепілку. Так, мовить він відсторонено. Не хвилюйся, і ми йдемо. У мене на плечі барабан, ліфтер несе дві трембіти, Алекс озброєний розрядником і великим пласким бубном. Мавр іде позаду, не відриваючи очей від трави під ногами, що взялася паморозю. На околиці селища нам перепиняють шлях. Підрослі брати і сини тих, кого я погубила. Кілька молодих жінок, усього двадцятеро. Багато. Я швидко оглядаюсь на Алекса. Добре побійтися без стрілянини. Оперед виходить хлопець, учорашній підліток. Чи маленького зросту Він дуже схожий на мисливицю Я просто вражена цією подібністю Цар-мамо, мовить він хрипло Якщо ти йдеш на завод Візьми нас з собою Ми танцюємо аркани на найкраще від усіх у селищі Мавр нарешті відриває очі від землі Алекс опускає розрядника Добре, кажу після секундної паузи Сподіваюсь, ви здогадалися захопити щонебудь, що гримить? Відійшовши від селища подалі, обертаюся. Це місце стало мені рідним. Мій дім. Шкода, що все так вийшло. Встигаю побачити людську постать на околиці. Чоловік стоїть, дивлячись нам муслід. Ярий. Певно здалося». Коли ми піднімаємось на пагорб перед заводом, на небі немає жодної хмаринки. Вітер зриває рештки листя, роблячи ліс прозорим, відкриваючи його сонячним променям. Від яскравого світла в диких сльозяться очі. І в мене теж, хоч і не так сильно. Вовченятам, які вперше побачили завод, не по собі. Я дивлюсь на нього спокійно і преречено. Бетонний саркофаг. Родий ліс праворуч і ліворуч. Клуби жовтого туману. Мої ніздрі здригаються, я згадую його запах. Громові води. Гостряки ржавих металевих конструкцій. Я намагаюсь побачити майбутнє, бодай краєчок. Але не можу. Кашляю, прочищаючи горло. Слухайте мене. Усі разом ідемо до заводу і накликаємо грозу. Там, під стіною, нас накриє антиритмом. Ми перестанемо чути себе. Це як у жахливому сні, як у порожнечі. Не здавайтеся, стукайте, кричіть, нам треба гриміти, щоб заглушити цю тишу. А потім двері відчиняться. Напевно, вийдуть автомати. «Алексе, спробуй збити їх із розрядника, добре?» «Інші, нам треба прорватися всередину. За мною у двері. Я виведу до мембрани, до розпилювача. Але якщо ми не доберемося, усе марно. Знову все пропало. Це ясно?» «Не кричи», – каже Алекс. Тільки тепер усвідомлюю, що кричу на весь голос. «Пробач», – облизу губи. «Отож». Перехоплюю зручніше свій барабан, дістаю з-за пояса барабанні палички, заношу їх над декою, на мить завмираю. Там, там, бум, бубум, почалось. Мій ритм підхоплюють барабани, Гремлять змійовики, ухають, заливаючись бубни, ревуть трембіти. Ми йдемо униз пагорбом. Намагаюсь не дивитись на порослю травою горбки біля стіни, дивлюсь на ворота тільки на них. Стулки щільно зімкнені. Він там, за цими стулками, сидить у рубці або бродить коридорами, або змащує зчленування залізних автоматів, слух заводу, робітників і вбивць. Серце заводу зшите з броньованих пластин. Я не повинна про нього думати. «Грім!» – гримить мій барабан. «Грім!» – до нас! Сонце сяє яскраво. Бачу свою тінь на пожухлій траві, але мені начхати. Я йду на завод. Я повернулась, але не переможеною. Не на заклання. Я повернулась. І палички в моїх руках раптом самі собою змінюють ритм. Я йду, реве тепер барабан. Я йду, я прийшла. Завод наближається, нависає темним громадощем, але я не дивлюсь на нього. Я чекаю, наїжачившись, коли настане тиша. І вона навалюється. Раніше мені здавалося, що я до неї готова. Тепер розумію – ні. До цього не можна бути готовим. Це наче смерть прийшла. Я не чую ні свого голосу, ні голосів друзів, ні вітру, ні подиху. Знаю. Кожне моє зусилля, кожен звук повертається назад, на виворіт. Моя воля повертається безвольністю тисяч синтетиків і на виході утворюється ніщо, нуль. Моя любов повертається ненавистю Стефана Ловця, ненавистю багатьох людей, яких я позбавила спокійного, зручного життя. Ніби йду на зустріч своєму дзеркальному відображенню, зараз зіткнуся з ним і зникну, не мене й не було. Я розумію, всі зусилля марні. Як не намагайся, як не борися, на зустріч підуть реверсні хвилі, Вивернуті справи і наміри, і буде тиша. Абсолютний нуль. Останні сили витрачаю на те, щоб обернутись. Якщо зараз прожену їх, може хтось устигне врятуватися. Дикі луплять у барабани, кричать і гремлять, геть беззвучно. Молоді вовки не відстають ні на крок, гремлять, б'ють у стукалки, залізом об залізо, деревом об мідь. А за їхніми спинами, за спинами моєї розпачливої маленької армії, мені хочеться протерти очі. Вони виходять із лісу, піднімаються як згустки туману від ріки. Їх багато. Я не розумію, що відбувається, доки не бачу Єву. Вона махає мені рукою, її наздоганяє головань. Зустрічаюсь поглядом із його спокійними блакитними очима. Поруч іде цармати, у підперезаній білій сорочці, з розпущеним чорним волоссям. Дивиться похмуро, в очах жовті зірочки. Іде сутулий, хмурий погонич той, що дав притулок мені у вагоні канатної дороги. Не видав хазяїну. Я впізнаю в юрбі молодих і Римуса, яким я дала імена. Бачу яся, майстра трембіт. Синів смереки, усіх, хто загинув за завод, І всіх, хто став його жертвою. Тисяча тисяч, вони йдуть до мене, Дивляться в очі, хто похмуро, Хто безпечно, хто з болем. Живі, що борються, Ще намагаються прорвати ватяну тишу, А мертві дивляться з-за їхніх спин, Ніби чекають, щоб я пригадала, навіщо я тут і заради кого».